Студія Койко. Найкращі аудіокниги українською мовою. Підтримуй український контент. Підписуйся і став вподобайки. Павло Каєліо. Хіппі. О Марії, зачата без гріха, молися за нас, що звертаємося до тебе. Амінь. Його повідомили, мати твоя і брати твої стоять на дворі, Хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь сказав їм, «Мати моєї, і брати мої – це ті, що слухають Слово Боже, і його виконують». Лука 8.20.21. 21 Я гадав, що моя мандрівка закінчилась на останній межі моїх сил, що стежка передо мною закрита, що харчі вичерпались і час надійшов скритись у мовчазній темряві. Але я бачу, що твоя воля не знає кінця в мені, і якщо старі слова завмирають на язиці, нові наспі вирвуться з серця. А де губляться старі стежини? Зростає нова земля з усіма своїми дивами. Рабіндратат Тагор. Присвячуються Кабіру, Румі, Тагору, апостолові Павлу, Гафізу, що супроводжували мене, відколи я їх відкрив, що написали частину мого життя, про яку розповідаю в цій книжці, часто їхніми словами. Розказання тут історії, це частина мого досвіду. Я змінив порядок подій, імена та риси людей, скоротив деякі сцени, але все, що сталося, це правда. Я використав оповідь від третьої особи, тому що це дозволило наділити персонажів власним голосом в описі їхніх життів. У вересні 1970 року два місця змагалися за честь вважатися центром світу, Лондонська площа Пікаділлі та Амстердамська дам. Та не весь світ про це знав. Якби людей запитали, то більшість відповіла б «Білий дім у Сполучених Штатах» та «Кремль у Радянському Союзі». Адже переважна частина таких людей дізнавалася про щось із газет, телебачення, радіо, засобів інформації геть застарілих, що вже ніколи не набудуть того значення, яке мали, коли їх винайшли. У вересні 1970 року Авіаквітки коштували страшенно дорого, що дозволяло подорожувати тільки обраним. Утім, це було не зовсім так для купи молоді, зовнішній вигляд якої лише й описували старі засоби інформації. Волосся довге, убрання строкате, не миються. Оце було брехнею, та молодь не читала газет, а дорослі вірили будь-якій новині, спроможні образити тих, кого вважали загрозою для суспільства та добропорядності. Намагаються розбестити ціле покоління сумлінних юнаків та дівчат, прагнучи утвердитися в житті своїми жахливими прикладами розпусти та вільного кохання, як про це призерливо говорили. Так от, ці юрби-молоді щоразу чисельніші мали систему поширення інформації, яку ніхто, геть ніхто не міг розкрити. Невидима пошта не дуже переймалася повідомленнями про нову модель Volkswagen. Чи нові марки прального порошку, що й не викинуті на ринок у всьому світі, її новини зосереджувалися на тому, куди ж проляже чергова велика тропа, якою рушить оте юнацтво, зухвало, брудне, віддане вільному коханню, одягнене так, як жодна людина з добрим смаком не дозволила б собі, дівчата із заплетеними, утиканими квітками косами, у довгих спідницях і безлівчиків, у намистинах усіх кольорів і геть з усього. Хлопці. З місяцями нестриженим волоссям та бородами у вицвілих і потертих зношених джинсах, бо джинси були дорогі в усьому світі, за винятком Сполучених Штатів, де вони колись вийшли з гетто фабричних робітників, а тепер красувалися під час гігантських концертів у Сан-Франциско та його околицях. Невидима пошта існувала тому, що люди завжди відвідували концерти, обмінюючись ідеями про наступні місця зустрічей. Про можливість пізнавати світ, не сідаючи в туристичний автобус, де гід оповідає про краєвиди, доки молодші пасажири нудьгують, а старші сплять. І отак із вуст в уста передавалися відомості про те, де буде найближчий концерт або куди тепер поведе велика тропа. І ні для кого не існувало фінансових меж, бо улюбленим чтивом усієї цієї спільноти був не Платон, не Аристотель, не комікс і когось із популярних малювальників. Велика книга, без якої майже ніхто не подорожував до старого континенту, називалася «Європа за 5 доларів на день» Артура Фромера. З неї всі дізнавалися, де можна зупинитися, що подивитися, де поїсти, у яких місцях зустрічатися і де послухати музику наживо, майже не витрачаючись. Єдиною на час помилкою Фромера було обмеження свого путівника Європою. Хіба не існували інші цікаві місця? Чи ж люди не були більш схильні поїхати до Індії, ніж до Парижа? Фромер виправив цю помилку кількома роками пізніше, але тоді невидима пошта взялася популяризувати шлях до Південної Америки, до колись загубленого міста Мачу Пікчу, застерігаючи всіх, аби не надто розбалакували це тим, хто не знав культури хіпі, бо невдовзі в те місце понаїдуть варвари з фотоапаратами та розлогими поясненнями, що швидко забуваються. Про те, як одне індіанське плем'я створило так добре сховане місто, що його можна було відкрити лише з висоти, а це ж вважали неможливим, бо люди не літають. Будьмо справедливими існував і другий небиякий бестселер, не такий поширений, як книжка Фромра, але його проковтнули люди, що вже пережили свою соціалістичну, марксистську, анархістську фазу, завершивши її усі глибоким розчаруванням у системі. Вигадані й тими, хто казав про незворотність узяття влади робітниками всього світу, або що релігія – це опій для народу. Не це заперечували, мовляв, хто вживає такий тупий вислів – «Нічого не тямить у народі, а ще менше – в опії». Адже в уявленнях поганої строка та вдягненого юнацтва жили бог, боги, богині, ангели і тому подібне. Єдиною проблемою було те, що в тій книжці під назвою «Ранок магів» Двох авторів француза Луї Повеля та радянця Жака Бержєм математика колишнього розвідника невтомного дослідника окультизму говорилося прямо протилежно політичним підручникам. Світ складається з цікавинних речей. Існують алхіміки, маги, катари, тамплієри. уживалися й інші слова, з якими не стати лідером продажів у книгарнях. Один примірник часто щонайменше 10 осіб через непомірну ціну. Зрештою, Мачу Пікчу теж згадувалося в книжці, і всі хотіли поїхати туди, до Перу, і там була молодь з усього світу. Гаразд, з усього світу це трохи перебільшення, бо ті, хто жив у Радянському Союзі, не могли аж так легко виїхати звідти. Та зрештою, вернімося до справи юнацтва з усіх куточків світу, кому вдавалося оформити безцінний паспорт, зустрічалося на так званих хіпівських тропах. Ніхто не знав точно, що означало слово хіпі, та це було неважливо. Можливо, вона мала значення «велика плем'я без вождя» або «маргінали, що не нападають», або всі разом характеристики зроблені на початку цієї глави. Паспорти, ці маленькі книжечки, видані урядом, покладені в прив'язну на поясі сумку разом з грошима, які не були вже такими важливими, використовували подвійно. По-перше, як усі ми знаємо, аби мати змогу перетнути кордон, адже прикордонники не піддавалися на прочитані новини і не відправляли назад людину через те, що не звикли до того одягу і того волосся, і тих квітів, і тих намист, і того бісеру, і тих усмішок, від яких здавалося, що людина перебуває в постійному екстазі. Усе це приписували зазвичай, хоч і несправедливо, дії диявольських ліків, які, стверджувала преса, Молодь споживала у щораз більших кількостях. Другою функцією паспорта було убезпечити його власника в екстремальних ситуаціях, коли гроші повністю закінчувалися і він не мав до кого звернутися. Ота невидима пошта завжди надавала необхідну інформацію про місця, де документ можна було продати. Ціна змінювалася залежно від країни – Паспорт Швеції, де всі біляві, високі, світлоокі, коштував дуже мало, оскільки міг бути перепроданий лише білявим, високим, світлооким, і вони не були, як правило, у списку найбільше затребуваних. Але паспорт Бразилії коштував цілого статку на чорному ринку через те, що в цій країні, окрім білявих, високих і світлооких, є також чорні, високі і низькі з темними очима – Люди східного типу з широкими очима – мулати, індійці, араби, євреї. Ціла суміш, що мріяла про один із найжаданніших документів планети. Щойно паспорт було продано, первісний власник ішов до консульства своєї країни та, удаючи переляк та пригніченість, казав, що на нього напалою все вкрали, тепер він без грошей і без паспорта». Консульства багатших країн видавали паспорта і безплатний зворотній квиток додому від другого одразу відмовлялися під приводом, що дехто винен мені велику суму, має спочатку повернути своє. Бідніші країни, керовані зазвичай суворими урядами в руках військових, влаштовували цілий допит, аби побачити, чи прохач не перебуває у списку терористів, розшукуваних за підривну діяльність. Пересвідомившись, що дівчина або хлопець має чисте досьє, вони проти власної волі були змушені видати документ і навіть не пропонували зворотнього квитка, бо не мали інтересу, щоб оті відхилення впливали на покоління, яке виховувалось у пошані до Бога, родини та власності. Вертаючись до троп, після матчу Пікчіна ставала черга Тіаунако в Болівію, тому Лхаса в Тибеті – куди було вже важко потрапити, тому що згідно з невидимою поштою точилася війна між монахами і китайськими солдатами. Звісно, уявити собі цю війну було важко, але всі вірили і не наважувалися на довжелезну подорож, аби їх ув'язнили монахи чи солдати. Крім того, великі філософи доби, що саме роз'єднались у квітні того року, трохи раніше проголосили, що велика мудрість планети була в Індії – Цього вистачило, щоб юнацтво всього світу вирушило туди в пошуках мудрості, пізнання, гуру, обітниць, бідності, просвітлення, зустрічі з My Sweet Lord. Невидима пошта, однак, повідомила, що великий гуру Бітлз Махаріші Махеш Йогі спробував звабити і вступити в сексуальні стосунки з Мією Ферроу, акторкою, яка протягом років завжди мала нещасливий любовний досвід і поїхала до Індії на запрошення Бітлз. Можливо, щоб вилікуватися від пов'язаних із сексуальністю травм, які, здавалося, переслідували її, наче згубна карма. Та все вказує на те, що карма Мії Феро мала подорожувати туди ж, куди Джон, Пол, Джордж та Рінго. Як оповідала Мія, вона медитувала в печері великого гуру, коли він схопив її і намагався примусити до статевих стосунків. На той час Рінго вже повернувся до Англії – бо його дружина ненавиділа індійську їжу, а Пол також вирішив покинути усамітнення, переконавшись, що воно не має користі. Джордж та Джон ще перебували в храмі Махаріші. Коли їх розшукала, заплакана Мія і розповіла, що сталося. Обидва миттю зібрали свої валізи, і коли просвітленний вийшов спитати, що відбувається, відповідь Ленона була вражаюча. «Чи ж ти не просвітлений, Біса, Тоді маєш добре розуміти». Отже, у вересні 1970-го жінки правили світом. Краще сказати, молоді хіпі, які правили світом. Чоловіки тинялися собі, знаючи, що спокушала жінок немода. У цій справі відомо, чи є зверху. Тож змирилися раз і назавжди зі своєю залежністю. Жили в занедбаному стані і ніби прохали. Захисти мене, я самотній і не можу нікого знайти. Бачу, що світ мене забув» і кохання покинуло назавжди. Жінки обирали собі чоловіків, і не думаючи одружуватися, лише аби приємно і весело провести час і мати насичений та вигадливий секс. У речах важливих, як і поверхових та дрібних, вирішальним голосом був саме їхній. Тому, коли невидима пошта поширила новину про сексуальні домагання Домії Фероу і фразу Ленона, було негайно вирішено змінити маршрут. Утворилась інша тропа з Амстердама, Голландія, до Катманду, Непал, автобусом, який проїжджав через потенційно дуже цікаві країни, Туреччину, Ліван, Іран, Ірак, Афганістан, Пакистан і частину Індії, достатньо віддалену від Крама Махараші, зазначимо принагідно. Мандрівка тривала три тижні, проїжджалася шалена кількість кілометрів, а квиток коштував приблизно 100 доларів. Карла сиділа на площі дам, питаючи себе, коли ж той, хто мав би супроводжувати її в цій магічній подорожі, як гадала вона, ясно ж, нарешті з'явиться. Вона полишила в Роттердамі свою роботу, добиратися до якої потягом було ледве годину, але змушена заощаджувати кожен цент, їздила автостопом і дорога забирала майже цілий день. Дівчина дізналася про автобусну подорож до Непалу в одній із десятків альтернативних газет – створюваних завдяки поту, любові й праці людей, які вважали, що мають щось розповісти світу і одразу продавалися за дріб'язок. Вона зв'язалася з десятком хлопців з усього світу, кому цікаво було б побувати там, на ті площі, єдиною привабою якою є монумент у формі фалоса, що принаймні мав би підсилити чоловічу силу і мужність. Аж ні, ніхто з них не мав наміру їхати в такі незнайомі місця. Про не йшлося, більшість з них були зі Сполучених Штатів, Латинської Америки, Австралії та інших країн і потребували грошей для дорожезних авіаційних квитків та багато прикордонних пунктів перетину кордону, тим їх могли б не пропустити і довелося б вертатися додому, не побачивши один із двох світових центрів. Вони приходили всюди, знуджено сиділи на площі, корили марихуану, раділи можливості робити це на очах у поліції та буквально потрапляли в лапи сект і культів, якими кішило місто. Вони забували принаймні на деякий час про те, що постійно чули. «Синку, ти маєш піти в університет. Підрізати це волосся. Не сором своїх батьків. Тому що інші...» «Інші?» «Скажуть, що ми погано тебе виховували. Те, що ти слухаєш...» Це не музика. Уже час знайти собі роботу. Бери приклад зі свого брата чи сестри. Що хоче молодший, уже має достатньо грошей на свої розваги і не просить у нас. Тепер же, далеко від постійних сімейних нотацій, вони стали вільними людьми, а Європа була надійним місцем. Адже вони не зважувалися перетнути славетну залізну завісу, вторгаючись до якої-небудь комуністичної країни – і кожен був задоволений, адже в подорожі навчаєшся всього, що буде потрібно на решту життя, і цього не треба пояснювати батькам. «Тату, я знаю, що ти хочеш, аби я мав диплом, але я це зможу отримати в будь-який момент життя. Зараз мені потрібен досвід». Не існувало батька, який би зрозумів цю логіку і лишалося тільки роздобути якісь гроші, продати якусь річ та вийти з дому, коли родина спить. «Ну, гаразд». Карла була оточена особами вільними і налаштованими прожити те, чого більшість не мала мужності зазнати. Так чому ж не поїхати автобусом до Катманду? Тому що це не Європа, відповідали їй. Це щось нам геть невідоме. Але ж, коли щось станеться, завжди можна піти до консульства і попросити відправити нас на батьківщину. Карла не знала жодного випадку, коли б таке сталося, та легенда була саме така, а легенда стає дійсністю. Якщо її часто повторювати. На п'ятий день очікування того, кого вона могла побрати собі за супутника, вона почала впадати у відчай, нащо витрачати гроші на ночівлю, коли запросто могла б поспати в меджік-бас. Такою була офіційна назва автобуса за 100 доларів із тисячами кілометрів. Вона вирішила піти до Ясновидиця, повз консультацію якої постійно проходила дорогою до даму. Приміщення, як завжди, було порожнім. У вересні 1970-го всі мали паранормальні здібності або старалися розвивати їх. Та Карла була жінкою практичною і, хоча теж медитувала щодня і була переконана, що вже почала розвивати третє око, невидому точку, розташованим поміж очей, досі натрапляла лише на непевних хлопців, хоч її інтуїція запевняла, ніби вони певні. Тож вона вирішила звернутися до Ясновидиці, передусім через те, що нескінченне очікування уже минув майже тиждень, ціла вічність підводило її до рішення рухатись далі в жіночій компанії, а це прирівнювалося до самогубства насамперед тому, що вони мали проїхати чимало країн, де дві самотні жінки здавалися б, принаймні, підозрілими, і з найгіршою гіпотезою її бабці, зрештою, були продані як білі рабині. Цей термін здавався Карлі еретичним, та вона не хотіла спробувати це на власній шкурі. Ясновидиця, що звалася Лайла і була трохи старша за Карлу, вдягнена в усабіла із блаженною усмішкою людини, яка живе в контакті з найвищою істотою, привітала дівчину поклоном. Певно думала втомить, нарешті зароблю грошей, щоб оплатити оренду за день. Запросила сісти, що та слухняно зробила, а провидиця похвалила її за те, що обрала в кімнаті якраз місце сила. Карла уявила собі, що й справді наближалася до відкриття свого третього ока, та під свідомість підсказала їй, що Лайла певно, казала це всім, чи то б не багатьом, хто сюди заходив. Однак менше з тим. Запалено ладен, привезли з напалу, зауважила ясновидиця, та Карла знала, що його виробляли десь поблизу. Пахощі були однією з головних продукцій хіпі. Разом з намистинами, сорочками батік та латками з хіпівським символом або квітками або фразою «flower power», щоб чіпляти на одяг. Лайла взяла колоду карт і почала тасувати. Потім попросила Карлу зрізати посередині, поклала три карти і почала тлумачити їх, як у найтрадиційніший спосіб. Карла їх перервала. «Я не для цього сюди прийшла. Я хочу тільки дізнатися». «Чи знайду собі когось, щоб разом їхати в те саме місце? Звідки ти казала?» Вона зробила притиск на «Звідки ти казала?» «Бо не хотіла собі згубної карми?» «Якби вона сказала, лише хочу їхати в те саме місце, то певно опинилась би в одному з амстердамських передмість, де була фабрика пахощів. Звідки ти казала, походить ладан?» Лайла всміхнулася, хоча всередині почувалася геть інакше, аж кипіла від люті, що її перервали в такий урочистий момент – «Так, звичайно, поїдеш». Це вже третій обов'язок, ясновидець та гадалок – завжди казати те, що клієнти хочуть почути. «І коли?» «До кінця завтрашнього дня». І обидві раптом застигли з подиву. Карла вперше відчула, що жінка казала правду, бо її голос звучав рішуче, урочисто, ніби долунав з іншого виміру. Лайла зі свого боку була перелякана, так ставалося назавжди – а коли вже ставалося, вона відчувала страх покарання за безцеремонне вторгнення в той світ, що здавався і облудним, і справжнім, хоча вона й виправдовувалася щоночі в молитвах, кажучи, що все, роблено нею на землі, було, аби помогти іншим стати певнішими в тому, у що вони хотіли вірити. Карла тут же встала з місця сили, заплатила за половину суансу і вийшла раніше, ніж би прибув той, на кого вона чекала. До кінця завтрашнього дня звучало непевно, це міг бути і день сьогоднішній, але все ж вона знала, що тепер на когось очікувала. Вона повернулася на своє місце на Дамі, розгорнула книжку, яку читала і яку мало хто знав, що надавало її авторові статусу культового «Володар Перснів» – Толкіна, яка розповідає про міфічні місця, як о ті, що дівчина прагла відвідати – вона вдавала, що не чую хлопців, які на кожному кроці відволікали її ідіотськими питаннями, непевний привід, аби зав'язати ще не певнішу розмову. Пауло та аргентинець уже перебалакали про що тільки можна, і тепер споглядали оті рівнини, хоч насправді не перебували там у цей момент. Разом з ними подорожували спогади, імена, цікавість і насамперед безмежний страх того, що може статися на голландському кордоні – Можливо, за двадцять хвилин. Пауло намагався сховати своє довго волосся під куртку. «І ти вважаєш, що так зможеш обдурути прикордонників?» запитав аргентинець. «Вони призвичайні до всього, геть до всього». Пауло відмовився від своєї ідеї та спитав аргентинця, чи той не хвилюється. «Звичайно, хвилююся, насамперед тому, що вже маю два штамполі в'їзду в Голландію, Тож вони з підозрою дивитимуться, чого це я зачастив, а це може означати лише одне. Наркотрафік. Та, наскільки Пауло знав, наркотики там були дозволені. Та ні, опіати жорстко переслідуються. Те саме з кокаїном. ЛСД, звичайно, не проконтролюєш, бо достатньо змочити книжкову сторінку або шматок тканини в суміші, а потім порізати і подавати клаптиками – але все, що можна виявити, здатне спровокувати ув'язнення. Павло визнав, що краще припинити тут цю розмову, бо йому кортіло запитати аргентинця, чи не везе той чогось такого. Та сам факт знання про таке вже перетворював його на співучасника злочину. Його вже раз арештовували, хоча він не був зовсім невинуватим. в Україні, де на вході до всіх литовищ розтиражовано «Бразилія». «Люби її або залиш її». Як це завжди трапляється з думками, які ми намагаємося виконати з голови, бо ті несуть страшенний негатив, а це притягує ще більше диявольської енергії. Сам спогад про те, що трапилось у 1968-му, не лише змусив його серце здригнутися, але й пережити в подробицях ту ніч у ресторані в Понта Гроссі, у бразильському штаті Парана, відомими паспортами для осіб світловолосих і з ясними очима. Він повертався зі своєї першої тривалої модної хіпівської тропи, разом з коханою, старшою на 11 років, народженою, вирослою під комуністичним режимом в Єгославії, дочкою знатної родини, що втратила все, але дала їй освіту, яка дозволяла говорити чотирма мовами, утікачкою до Бразилії, подруженою з мільйонером на правах спільного володіння майном та розлученою, коли виявилося, що він вважав її вже старою, у її 33 роки. І був тепер із 19-літньою дівчиною, але вона мала блискучого адвоката, який домігся для неї відшкодування достатнього, аби не працювати ані дня решту свого життя. Вони вирішили пікчу транспортом, знаним як потяг смерті, зромадженням вагонів, вельми відмінним від потяга, у якому він їхав тепер. «Чому його називають потягом смерті?» – запитала коканка контролера. «Ми ж не переїжджаємо через багато проваль». Пало ж ніяк не зацікавила відповідь, та вона все одно пролунала. Раніше цей потяг використовували для перевезення прокажених, хворих і померлих від страшенної епідемії «жовтої лихоманки», що спіткала департамент «Санта-Круз». Сподіваюся, що вагони було неабияк добре дезінфіковано. Відтоді хіба могло трапитись, що якісь шахтарі між собою почубляться, а так хворих більше не було? Шахтарі, яких він мав на увазі, походили не зі штату Мінас-Жерайс у Бразилії. Це були ті, хто працював днями і ночами в цинових шахтах Болівії. Гаразд, вони перебували в цивілізованому світі, і Пауло сподівався, що нікому не заманеться чубитися того дня. Обох заспокоювало принаймні, що більшість пасажирів були жінками, у котелках та барвистих одежах. Вони прибули в лапас, столицю країни, що на висоті 3610 метрів, та, оскільки піднімалися потягом, то не відчули наслідків розрідженого повітря. Зійшовши на станції, побачили юнака в одежах, що вказували на його належність до певного племені, той сидів на землі ледь при тямі. Вони спитали, що з ним. Я не можу нормально дихати. Якийсь перехожий порадив вжувати листя коки – племінний звичай, що допомагав місцевим долати наслідки високогір'я. Воно вільно продавалося на вуличних ринках. Хлопець уже почувався краще і попросив, аби його залишили самого. Він збирався до мачу-пікчу того ж дня. Адміністратор готелю, який вони собі обрали, відвів його кохану в бік, сказав кілька слів і тут же реєстрував їх. Вони піднялися в номер і одразу ж заснули, але Пауло все-таки запитав спочатку, про що ті говорили. Ніякого сексу в перші два дні. Це було неважко виконати. настрою не було ні на що. Два дні в столиці Болівії вони були без сексу, без жодного побічного ефекту кисневого голодування, так званого сороча. Як він, так і кохана приписали це терапевтичному ефекту листя коки, що насправді не мало до цього жодного стосунку. Від сороча страждають люди, які, перебувавши на рівні моря, раптово піднімаються на значні висоти, десь на рівні літаків, не даючи організму від часу пристосуватися. А ця пара провела сім довгих днів, піднімаючись потягом смерті. Значно краще, аби пристосуватися до місцевості і надійніше, ніж повітряний транспорт. Пауло бачив в аеропорту Санта-Круз-де-Ла-Сьєра пам'ятник. Героїчним пілотом компанії – які пожертвували своїм життям, виконуючи обов'язок. У Лапасі вони зустріли перших хіппі, ті як представники великого племені, свідомого відповідальності та солідарності, що їх належить виявляти до своїх, завжди носили славетно перевернуту вікінговську руну. У Болівії, країні, де всі носили барвисті поншо, куртки, сорочки та піджаки, було практично неможливо зрозуміти, хто є хто, без руни прошитої до піджака чи штанів. Ці перші хіпі були двома німцями і канадкою. Кохану, яка говорила по-німецькому, негайно запросили пройтися по місту, тоді як він та канадка дивились одне на одного, не знаючи, що й казати. Коли за півгодини ті троє вернулися з прогулянки, було вирішено, що треба одразу вирушати, а не витрачати гроші там. Вони попрямують до найвищого у світі прісного озера, перетнуть його на кораблі, причалять на протилежному березі, уже на перуанській території та попрямують одразу до Мачу Пікчу. Усе пішло б, як планувалося, якби, прибувши на берег Тітікакі, цього найвищого у світі озера, не натрапили прямісінько на вікодавній монумент, знаний як брама сонця. Його оточили інші хіпі, узявшись за руки, виконуючи ритуал, який не хотілося переривати і в якому водночас вони самі радо б узяли участь. Якась дівчина їх побачила, мовчки підкликала, кинувши головою, і всі четверо всілися поряд з іншими. Не потрібно пояснювати, чому всі були там, Брама казала сама за себе. Майже по центру поперечини йшла велика тріщина, можливо, від удару блискавки. Але решта була прикрашена розкішними бар'єлєфами, що оповідали історії вже забутої та ще присутньої епохи, які хотіли бути пригаданими і знову відкритими. Брама була зроблена з єдиної брили, а на попереченні вирізблено ангелів, володарів, утрачені символи культури, які за місцевими переказами пояснюють, як відродити світ, якщо його руйнує людська ненависть. Павло, який через отри брами зміг побачити вдалені озеро Тітікака, розплакався, ніби перебував у контакті з її будівничими, людьми, що поспіхом кинуло місцевість, навіть не закінчивши роботи, боячись чогось або когось хто з'явився і вимагав зупинитися. Дівчина, що покликала їх до усміхнулася теж зі сльозами на очах. Решта сиділи, заплющивши очі, розмовляючи зі стародавніми, прагнучи дізнатися, що їх привело сюди, віддаючи шану та й ні. Хто хоче навчитися магії, повинен спочатку роздивитися навкруги. Усе, що Бог хотів сказати, людській істоті. Він розмістив у неї навпроти. Це теж так звана заповідь сонця. Заповідь «Сонця» демократична, придумана не для проникливих чи праведних, а для звичайних людей. Могутність у всіх маленьких речах, що лежать на людському шляху. Світ – це аудиторія. Вища істота знає, що ти живий, і буде тебе навчати. І всі мовчали, дослухаючись до того, чого не могли збагнути напряму, та знаючи, що це правда. Одна дівчина заспівала мелодію мовою, якою Павло не міг зрозуміти. Якийсь хлопець, можливо, найстарший з усіх. Піднявся, розкинув руки і виголосив заклинання. «Нехай усевишній Господь нам подасть райдугу на кожну бурю, усмішку на кожну сльозу, благословення на кожну трудність, відповідь на кожну мольбу». І саме в цей момент долунув гудок корабля, що насправді був судном, побудованим в Англії, розібраним та доставленим до одного чилійського міста, перевезеним частинами на мулах на висоту 3800 метрів, де лежить озеро». Усі попливли в напрямку давнього загубленого міста Інків. Там вони провели незабутні дні, адже до того місця мало кому вдавалося дістатися, хіба тільки тим, хто були божими створіннями, вільними духом і готовими без страху зустріти невідоме. Вони спали в покинутих хатах, без дахів, дивлячись на зірки, кохалися, їли, що привезли із собою, щоденно милися геть голими в ріця, яка протікала по підгорою. горою, Балакали про те, що боги, можливо, насправді були космонавтами і висадилися на Землю в цій місцевості. Усі прочитали ту саму книжку швейцарця, який зазвичай тлумачив інківські рисунки, як спробу показати зірки подорожнім. Так само вони прочитали лопсан Гарампу, тибетського монаха, що говорив про розплющення третього ока. А потім один англієць розповів усім, хто зібрався на центральній площі Мачу-Пікчу, що той самий монах звався Сиріл Генрі Госкін і був водопровідником з англійської глибини, чию особу нещодавно встановили і чию справжність уже спростував Далай-Лама. Уся група була досить спантеличена, зокрема тому, що, як і Пауло, вірила, що навіть існувала за проміж очей, називана шишкоподібною, чиє справжнє призначення ще не розкрили вчені, Тож третє око існувало, хоча й не в тій формі, як його описав лопсанг Серіл Рампа Госкін. На третій ранок кохана захотіла повернутися додому і вирішила також, залишивши найменшого місця для сумнівів, що Павло повинен її супроводжувати. Не попрощавшись і не озирнувшись, вони вирушили до схід сонця і два дні спускалися східним схилом гірського пасма в автобусі, набитим людьми, свійськими тваринами, їжею, ремісницькими виробами. Пауло цим скористався, щоб купити барвисту сумку, яку міг скласти і сховати у свій заплічник. Він також постановив ніколи знов не вирушати в автобусну подорож тривалістю більше одного дня. Зліми вони автостопом рушили на Сантьяго де Чілі. Світ був тоді спокійним, автомобілі зупинялися, але відчувався певний острах до того, як парочка була вдягнена – там, прокинувшись бадьорами, попрохали когось намалювати мапу, як перетнути гори у зворотньому напрямку тунелем, що з'єднував країну з Аргентиною. Рушили в бік Бразилії, знову автостопом, тому що кохана сказала, мовляв, гроші, які ще в неї лишилися, могли придатися в якійсь медичній потребі. Завжди така обачна, завжди старша, завжди зі своїм практичним комуністичним вихованням, що ніколи не дозволяло їй повністю розслабитися. Уже в Бразилії, у Штаті, де більшість одержувачів паспорта блондини з блакитними очима, вони вирішили зробити ще одну зупинку на пропозиції коханки. «Їдемо подивитися Вілу Велю. Кажуть, що це фантастична місцина». Вони не здогадувалися про кошмар, не перечували пекла, не були готові до того, що на них чекало. Спершу вони приїхали по різних фантастичних унікальних місцях – де щось уже пророчило, що в майбутньому ті будуть зруйновані ордами туристів, котрі мали на думці самі лише закупи та порівняння з принадами власного дому. Але манера, у якій кохана це сказала, не лишала місця для сумнівів. Наприкінці фрази не стояв знак питання, це просто був спосіб поставити до відома. Їдемо подивитися Вілувелю, звичайно. Фантастичне місце. Геологічна пам'ятка з неймовірними природними скульптурами висіченим вітром, як і префектура найближчого міста намагалася за всяку ціну популяризувати, витрачаючи на це купу грошей. Усі знали, що Вілавеля існує, однак деякі найнеобачніші потрапляли на пляж в одному найближчому до Ріо-Деженеєроштаті, а інші визнавали, що воно цікаво, але дуже стомливо їхати аж туди, де вона розташувалася насправді». Пауло з його коханкою виявилися єдиними відвідувачами місцини і були вражені тим, як природі вдається створити келихи, черепах, верблюдів, чи, краще сказати, тим, як же ми вміємо все узагальнювати, навіть коли о той верблюд насправді здавався гранатом коханці та апельсином йому. Зрештою, на противагу побаченому в Тяонако, оці скульптори з пісковику надавалися до будь-якого тлумачення – Звідти знов апостолам вони гайнули до найближчого міста. Кохана, знаючи, що вже невдовзі дістанеться додому, вирішила. Так і насправді все вирішувала вона. Що тієї ночі, уперше за багато тижнів, вони спатимуть у доброму готелі та їстимуть м'ясо на вечерю. М'ясо – одна з найтрадиційніших страв того регіону Бразилії. Те, чого вони не куштували відтоді, як покинули Лапас, бо ціна завжди здавалася непомірною. Вони зареєструвалися у нормальному готелі, прийняли душ, покохалися і спустилися у вестибюль, плануючи запитати, де можна досхочу наїстися в ресторані типу Рідізів. Поки чекали на адміністратора, підійшли двоє чоловіків і досить брутально зажадали вийти з ними з готелю. Обоє тримали руки в кишенях, ніби стискаючи зброю і воліючи не проховувати цього. «Зберігаємо спокій», – сказала кохана. «Переконана, що це напад. Там, на горі, у мене є каблучка з діамантами». пару вже тримали за передпліччя і підштовхували наперед, відірвавши одне від одного. На порожній вулиці стояли два автомобілі без номерів, біля яких ще двоє чоловіків, один тримав їх під прицілом. «Не рухатися! Жодних підозрілих жестів! Маємо вас обшукати!» І заходилися брутально облапувати обох. Кохана спробувала ще сказати щось, тоді як Пауло занурювався в якийсь ніби транс. Абсолютний жах. Єдине, що він міг зробити, це скоса дивитися, чи не було поряд свідка, який би викликав поліцію. пельку Хвойда!» – сказав один із незнайомців. Вони видерли їхні сумки з паспортами та грошима і посадовили кожного на задні сидіння різних автівок. Пауло навіть не мав часу поглянути, що відбувалося з коханою, і так само вона не знала – що коїлося з ним. У середині був ще один чоловік. Одягніться, сказав він, простягаючи йому каптура. І ляжте на підлогу. Пауло зробив, що йому казано. Мозок уже не реагував. Автомобіль рвонув з місця. Йому хотілося сказати, що родина має гроші, що заплатить за нього будь-який викуп, та слова застрягли в горлі. Потяг почав зменшувати швидкість. Це, певно, означало, що вони пробувають за кордон з Голландією. «З тобою все добре, чоловіче?» – запитав аргентинець. Пауло ствердно кивнув головою, шукаючи приводу побалакати і так прогнати ті думки. Уже більше року минуло, відколи він був у віллі і в більшості випадків йому вдавалося тримати під контролем отих чортів у голові. Та коли слово «поліція» потрапляло в його поле зору, навіть коли це був звичайний митник, жах повертався. Проте цього разу страх супроводжувався цілою історією, яку він уже розказав деяким друзям, але завжди дистанціюючись, ніби споглядав самого себе, але тепер, уперше, він оповідав історію для себе самого. «Якщо нас затримають на кордоні, немає проблеми, поїдемо до Бельгії і потрапимо через інше місце», – продовжив аргентинець. Тепер Пауло вже не надто хотів балакати з цим типом, параноя верталась а коли він і справді везе важкі наркотики. А якщо ті вирішать, що він його співучасник, та запросять його до в'язниці, аж доки не доведе свою невинуватість. Потяг зупинився. Це була ще не митниця, а маленька станція Бознаде, на якій увійшло двоє, зійшло п'ятеро. Аргентинець, бачачи, що Пауло не був надто схильний до балачки, лишив його зі своїми думками, але не покоївся. Той геть змінився в лиці. І ще раз спитав, «То як, з тобою все гаразд? Егеш? Я займаюся екзорцизмом!» Аргентинець зрозумів і більше нічого не сказав. Пауло знав, що там у Європі такого не траплялося. Точніше, ставалося в минулому, і він завжди питав себе, як же люди, прямуючи до газових камер у концентраційних таборах або вишукувані перед братською могилою, побачивши, як передній ряд уже впав від куль розстрільного загону, не виявляли жодної реакції, навіть не намагалися втікати, накидалися на своїх катів. Усе просто, жах був такий великий, що люди вже чулися не там, а де інде. Мозок блокує все, немає ні жаху, ні боязні, хіба ще якась дивна покора перед тим, що відбувається. Емоції зникають, аби звільнити місце для такого собі лімбу, де все відбувається в якійсь зоні, досі не поясненій науковцями. Лікарі виносять вердикт, тимчасова шизофренія спричинена стресом, і ніколи не завдають собі клопоту точно дослідити наслідки емоційного отуплення, як вони це називають, і певно, щоб повністю очиститися від привидів минулого, він іще раз пережив цю історію до кінця. Чоловік на задньому сидінні здався людянішим від тих, хто наскочив у готелі не хвилюйся, ми тебе не вб'ємо, лягай на підлогу. Пауло ні про що не хвилювався, голова вже не працювала. Здавалося, ніби він увійшов у якусь паралельну реальність. мозок відмовлявся прийняти те, що відбувалося. Єдине, що він вимовив, було запитання. «Можна мені триматися за вашу ногу?» «Звичайно», – відповів той чоловік. Пауло вхопився міцно, мабуть, міцніше, ніж собі уявляв. Може, і синця тому залишив. Та чоловік не реагував, він знав, що відчував Пауло – і, певно, не радів тому, що молодий, повний життя хлопець зазнавав такого, але мусив коритися наказом. Було незрозуміло, скільки часу машина їхала, і що далі вона їхала, то більше Пауло впевнювався, що його везуть на страту. Він уже трохи розумів, що відбувалося його схопили якісь люди з воєнізованого загону, і тепер він був офіційно зниклим безвісти. Але що це тепер важило? Машина зупинилась, його грубо витягли, її підштовхуючи повели по якомусь ніби коридору. Раптом нога наштовхнулася на щось на підлозі, на якусь колоду. «Будь ласка, повільніше», – попросив він. «Заткни пельку, терорист!» Він упав на підлогу. Йому наказали підвестися і повністю роздягнутись, але дуже обережно, аби не ссунувся каптур. Він зробив, як наказали. Тут же його почали бити – і, оскільки він не розумів, звідки сипалось удари, тіло не могло приготуватися, а м'язи не встигали стиснутись. Тож біль був сильніший, ніж він коли-небудь відчував у різних біках, у які встрявав з молоду. Він знову упав, і стусани змінилися копняками. Биття тривало 10 чи 15 хвилин, доки чийсь голос наказав зупинитися. Паоло був притомний, але не розумів, чи йому щось зламали, бо не міг і поворухнутися від болю, та все одно голос, який наказав припинити тортури, зажадав, аби затриманий знову підвівся. І почав ставити низку запитань про партизанську війну, про поплічників, про те, що він робив у Болівії, чи мав контакт із товаришами Чегевари, де захована зброя, погрожуючи вирвати око, бо в його співучасті були певні. Інший голос, що належав, так би мовити, доброму поліцейському, сказав цілком протилежне – що буде краще, коли він зізнається в нападі, який вони вчинили на один місцевий банк. Тоді б все уладналося. Пауло запроторили б до в'язниці за злочини, але більше б не били. Саме в цю мить, коли він заледве підводився, його почав покидати литергічний стан, у якому Пауло перебував і знову з'явилося те, що він завжди вважав однією з властивостей людського єства. Інстинкт самозбереження – Йому необхідно було вийти із цієї ситуації. Треба заявити про свою невинуватість. Йому наказали розповісти про все, що він робив попереднього тижня. Пауло розповів з подробицями. Проте був певен, що ті ніколи нічого не чули про Мачу-Пікчу. «Не гайте часу, намагаючись не обдурити, сказав поганий поліцейський. «Ми знайшли цю мапу у вашому готельному номері. Вас та білявку бачила на місці нападу». Через проріз у Каптурі чоловік показав малюнок, який хтось зробив у Чилі. Там було вказано, де розташований тунель крізь Анди. Комуністи вважають, що виграють наступні вибори, що Альянде використає золото Москви або підкупити всю Латинську Америку. Та ви дуже помиляєтесь, яка ваша роль в Альянсі, що вони формують і які контакти маєте в Бразилії. Пауло благав, клявся, що нічого з цього не було правдою, що він просто людина, яка хоче мандрувати і пізнавати світ. І заразом питав, що вони роблять з його коханою. «За тою, яку прислали з комуністичної країни, з Йогославії, з нею поводяться, як вона того заслуговує». Була відповідь поганого поліцейського. Жах почав повертатися, але не можна було втрачати самоконтролю. Треба зрозуміти, як вийти з цього кошмару. Треба було пробудитися. Хтось установив коробку з дротами і ручкою в ньому меж ніг. Інший зауважив – що-то називалося телефон. Досить було тільки прикріпити металеві крокодили до тіла і повернути рукоятку. І Павло матиме шок, якого не витерпів би жоден чоловік. І раптом, відчувши цей пристрій, він зрозумів, єдиний вихід, який мав, відкинув у і підвищив голос. «Гадаєте, що я боюсь електрошоку? Гадаєте, я боюсь болю? Тож не хвилюйтеся!» «Я сам себе катуватиму. Я вже сидів у божевільні не раз і не двічі, а тричі. Уже куштував багатсько електрошоків, тож можу виконати цю роботу за вас. Ви про це маєте знати. Гадаю, ви знаєте все про моє життя». І сказавши це, заходився роздряпувати своє тіло аж до крові, волаючи водночас, що вони знають усе, що можуть убити його, що йому начхати він вірить у перевтілення і ще повернеться за ними. За ними та їхніми родинами, щойно прибуде до іншого світу. Хтось підійшов і схопив його за руки. Усі мали переляканий вигляд, проте ніхто нічого не казав. Оближте це Пауло, сказав добрий поліцейський, можете пояснити мені мапу. Пауло говорив голосом людини, охопленої шалом. Волаючи, він пояснив, що трапилося в Сантьяго. Їм було потрібно зорієнтуватися, як дістатися до тунелю, що з'єднує Чилі з Аргентиною. «А моя кохана? Де моя кохана?» Він кричав щораз дужче, сподіваючись, що вона зможе його почути. Добрий поліцейський намагався заспокоїти його. Очевидно, на початку свинцевих років репресії ще не надто лютували. Той попросив облишити страхи. Мовляв, якщо не винувати, то нема причини хвилюватися. Але спочатку треба було перевірити все, що Пауло сказав. Тож він мав лишатися там деякий час. Не сказав скільки, але запропонував сигарету. Паоло помітив, що люди виходили з кімнати, уже не дуже цікавлячись ним. «Почекай, доки я вийду з кімнати і гримно дверима, тоді ти зможеш зняти каптур. Щоразу, як чутимеш, що хтось наближається до дверей, одягни його знов. Щойно в нас буде необхідна інформація, тебе звільнять». «А моя кохана!» – далі кричав він. На це він заслужив, хоч би яким поганим сином він був, хоч би скільки головного болю задав батькам, але не заслужив на таке. Він був невинуватий, та якби в той момент мав у руці зброю, здатен був би розстріляти там усіх. Немає відчуття жахливішого, ніж нести покарання за те, чого він ніколи не робив. Не хвилюйтеся, ми не виродки і не насильники, просто хочемо покінчити з тими, хто намагається покінчити з країною. Чоловік вийшов, гримнувши дверима, і Пауло зняв каптур. Він був у звуку непроникній кімнаті, тому й перечепився опоріг, коли заходив праворуч установлене велике тьмаве скло, певно, аби стежити за ув'язненим тут. На стіні були два чи три вибоїни від куль, і здавалося, що з однієї звисала волосинка, та треба було вдавати, що йому все це не цікаво. Він оглянув своє тіло, криваві подряпини, що він сам же і зробив, обмацав себе всього і виявив, що йому нічого не зламали, то були майстри не залишати тривалих слідів, і, певно, його реакція саме тому їх і відлякала. Він подумав, що далі вони зв'яжуться з Ріо-де-Жанейро, де підтвердять його госпіталізацію і терапію електрошоком і простежать увесь шлях його з коханою, чий іноземний паспорт, можливо, її б захистив або й занапастив, бо вона прибула з комуністичної України. Якщо він брехатиме, його мучитимуть безупину багато днів. Якщо казатиме правду... Мабуть, дійдуть до висновку, що він просто обкурений хіпі, дитина заможньої родини, і випустять. Він не брехав і прагнув, аби це швидше зрозуміли. Він не знав, скільки часу провів там. Вікон не було, світло завжди увімкнене, а єдине обличчя, яке йому вдавалося побачити, то фотографа цього місця тортур. Казарма? Поліцейський відділок? Той наказав зняти каптур, поставив фотоапарат перед його лицем так, аби ніщо не видавало, що він голий. Наказав повернутися в профіль, зробив іще одне фото і вийшов, не обмінявшися словами з ним. Навіть стук у двері не дозволяв зрозуміти розпорядок. Іноді після ранкової кави сніданок подавався дуже скоро, а от на вечерю доводилося надто довго чекати. Коли йому треба було до туалету, він стукав у двері, уже надягавши каптура, аж доки тим, мабуть. Через матове скло ставало ясно, Чого йому треба? Іноді він пробував заговорити з типом, що супроводжував його до туалету, та без жодної реакції. Саме мовчання. Більшу частину свого часу він спав. Одного дня чи ночі. Спробував помедитувати, як колись, або сконцентруватися на чомусь високому. Згадав, що Сан-Хуан де Ла Круз сказав про темну ніч душі. Згадав, що монахи роками самотнюють у печерях у пустелі або в горах Гімалаїв. Він міг би наслідувати цей приклад, використати те, що відбувалося, задля спроби перетворитися на кращу особистість. Пауло дійшов висновку, що адміністратор готелю, вони з коханою, певно, були єдиними відвідувачами, їх видав. Часом він хотів повернутися й убити його, що й на звільниця, а інколи гадав, що найкращим способом послужити Господу було простити від усього серця, бо той не віддав, що творить. Та прощення... Дуже складне мистецтво, і він шукав контакту зі Всесвітом у всіх своїх подорожах. Проте це не означало, принаймні на той момент його життя, потурання тим, що завжди насміхалися над довгим волоссям. Питали посеред вулиці, скільки часу він не мився. Казали, що бервисті одежі свідчать про невпевненість у сексуальній орієнтації. Скільки, мовляв, мужиків уже побувало в його ліжку, радили облишити бродяжництво, закинути наркотики та пошукати пристойну роботу і працювати задля того, аби країна вийшла з кризи. Ненависть до несправедливості, бажання помсти і відсутність почуття прощення не дозволяли належно сконцентруватися і невдовзі медитацію перервали думки ниці. але ж виправдані, як йому гадалося. Чи сповістили його родину? Батьки не знали, коли він збирався повернутися – Отже, не мали дивуватися тривалій відсутності. Обоє завжди нарікали на те, що він мав кохану, старшу на 11 років, яка намагалася використати його для своїх невисловлених бажань, аби зламати ротину життєвих невдач, іноземку з неправильної країни, маніпуляторку-юнаками, яким був потрібний замінник матері, а не приятелька, як усім його друзям, як усім його недругам, як усім на світі, хто йшов уперед не створюючи нікому проблем, не змушуючи родину виправдовуватись і здаватися неспроможною правильно виховувати власних дітей. Сестра Пауло вчилася на інженера-хіміка і відзначалася як одна з найуспішніших студенток, та вона не була приводом для гордощів. Батько набагато більше турбувало, як улаштувати сина в їхньому світі. А потім, через деякий час, тривалість якого було неможливо визначити, Пауло почав думати що заслужив саме на те, що відбувалося. Дехто з його друзів удавався до збройної боротьби і знав, що на нього чекає, а йому випало якраз платити за наслідки. Це мало бути небесною карою, не людською. За численні прикрощі, які спричинив, він тепер заслужив сидіти голим на підлозі камери, споглядаючи своє нутро, і не знаходячи жодної сили, жодної духовної втіхи, жодного голосу, що промовив би до нього як це трапилося біля брами сонця. І єдина річ, яку він міг робити, це спати, завжди сподіваючись, що пробудеться від кошмару, і завжди прокидаючись у тому ж місці, на тій же підлозі, завжди гадаючи, що найгірше вже минулося, і завжди кидаючись у під, у страх від стуку у двері. Мабуть, вони не знайшли нічого з того, про що він розказав, і тортури відновляться з іще більшим оскаженінням. Хтось постукав у двері. Пауло щойно скінчив вечерю та вже знав, що йому могли подати ранкову каву і тим іще більше заплутати. Він натяг каптура, почув, як двері відчиняються і хтось кидає на підлогу речі. «Одягайтеся і не знімайте каптур!» Це був голос доброго поліцейського. «Чи пак доброго ката», як він волів називати його подумки. Той не виходив, поки Пауло вдягався і узувався. «Коли скінчив». Чоловік узяв його за руку, сказав бути обережним з нижньою попереченою дверей, яку він уже переступав багато разів, коли ходив до туалету. Але, мабуть, чоловік відчував необхідність сказати щось увічливе і нагадав, що шрами на ньому були лише ті, які він зробив собі сам. Вони йшли хвилини зотри, коли інший голос сказав «Варіант чекає на подвір'ї». «Варіант?» Пізніше він зрозумів, що це була марка автомобіля, але в той момент подумав, що то шифрування. Щось подібне до розстрільний загін уже готовий. Його підвели до машини і просунули під каптур папір і ручку. Він і не думав читати. Був готовий підписати все, що йому скажуть. Можливе і зізнання, яке принаймні покінчило б з цією божевільною ізоляцією. Але Добрий Кат пояснив, що це список його речей, знайдених у готелі, Наплічники лежали в багажнику. «На плічники!» – це було сказано в ножині, але він настільки оцепенів, що не звернув уваги. Він зробив, що сказано. Дверці з другого боку відчинилися. Через дірочку в каптурі Павло побачив одяг. «Це вона!» Від неї зажадали того самого. Щоб підписала документ, та вона відмовилася, бо хотіла прочитати, що в ньому. З тону її голосу було зрозуміло, що жодного разу вона не піддалася паніці, повністю контролюючи власні емоції, і той тип вимушено погодився, або вона прочитала. Коли закінчила і нарешті поставила підпис, її долоня торкнулася руки Пауло. «Не дозволено торкатися один одного!» – сказав Добрикат. Вона не зважила на це, і Пауло на якусь мить подумав, що їх обовзнов затягнуть усередину і катуватимуть через непокору наказам – він спробував забрати руку, але жінка стисла її сильніше, і не випустила. Добрикат зачинив тоді дверці і наказав машині рушити. Павло спитав, чи з нею все добре, і відповіддю був цілий звіт про те, що сталося. Тось засміявся на передньому сидінні, і він попросив кохану краще помовчати, вони зможуть поговорити потім, або іншого дня, або в місці, куди їх везли. Можливо, до справжньої в'язниці. Ніхто не підписує документ про те, що наші речі повернути, коли немає наміру відпустити нас, відповіла вона. Тип на передньому сидінні знов засміявся. Насправді засміялося двоє водій був на сам. Мені завжди казали, що жінки відважніші за чоловіків, зазначив один із них. Це ми тут помітили щодо ув'язнених. Тепер уже пасажир на передньому сидінні попросив водія замовкнути. Машина їхала ще якийсь час, зупинилася, і той тип наказав зняти каптури. Це був один із тих, хто схопив пару в готелі. Чоловік східного походження, але тепер уже усміхнений. Він вискочив з машини разом з ними, підійшов до багажника, витяг наплічники і подав їх, а не кинув на землю. «Ви вільні, зверніть ліворуч на першому перехресті», «Пройдіть іще хвилин за двадцять і побачите кінцеву автобусну зупинку». Він сів назад, і автомобіль не рушив, ніби його пасажирів ніщо не зв'язувало з тим, що сталося. Такою була нова дійсність країни, командували вони, і ніхто ні перед ким не міг чогось там оскажити. Пауло поглянув на коханку, вона на нього. Обоє обійнялися, з'єдналися у довгому поцілунку і пішли до зупинки. «Було небезпечно залишатися в тому готелі», – вважала вона. Здавалося, що жінка ніяк не змінилася. Ніби ці дні, тижні, місяці, роки були просто якоюсь мандрівкою у сні. А гарні спогади переважали і не могли бути затьмарені тією пригодою. Він прокрокував швидко, уникаючи ствердження, що провину мала вона, що їм не треба було їхати дивитися скульптури, вирізблені вітром що якби вони просто рушили далі, нічого з того не сталося б. Проте винувата була не коханка, ані Паула, ані хтось зі знайомих. Який же сміховинний і слабкий вигляд він мав. Раптом відчув шалений головний біль, такий сильний, що майже не давав йому йти далі, у напрямку до свого міста, чи повернутися до брами сонця і розпитати давніх і забутих тамтешніх мешканців, що ж таке трапилося. Він сперся на якийсь мур, і його наплічник зіслизнув долі. «Знаєш, що з тобою?» запитала коханий, сама ж відповіла. «Я знаю, бо я вже пройшла через таке на батьківщині під час бомбардувань. За весь той час твоя мозкова активність сповільнилась, і кров не промивала у звичайний спосіб судини всього тіла. Це минеться за дві чи три години, та все одно купимо аспірину на зупинці». Вона взяла його на плічник, підтримала його і примусила йти. Спочатку повільно, а потім швидше. Ну і жінка, яка жінка! Шкода, що коли він запропонував поїхати разом в обидва центри світу, до площі Пікаділі та Дам, вона сказала, що втомилася подорожувати. Та, щиро кажучи, вже його не кохаю. Кожен мав іти своїм шляхом. Для вас читала Костенко Анастасія.